А ще скоріше я перетнув, була цю дорогу, наставивши автомат. «Ще кроки я тебе вб'ю!» «Ти забув, за що розстріляли старшого!» «І я, і я, все зрозумів, усе!» Аж на обличчі змінився гриць і, пригнувшись, подався назад до своєї сосни. Карателі намагалися розгромити наш центр, і посилував натиск. Вони вже за десять кроків. Я опустився на коліна і натиснув на спуск. Солдати так наблизились, що можна їх колоти багнетом, якби була в руках гвинтівка. Щенися неймовірний галас. Гукав щось гриць, репетував яніс, Бий цього собаку, Ріманіса!» Не наче й повітря, і гілля, і сніг стали неелектризованими, а не тільки люди. Ми і наші вороги. Творили щось дике, схоже на рукопашну бійку. Шкідник був з розмогу прикладом по головах фашистських солдатів, двох він уже поклав на землю з потрощеними черепами. Кудрявий балтіць увесь час у русі, з'являючись якраз там, де найтяжче, де хтось розгубився, злякався. Здавалося, ніби вся оборона, раз по раз чула вигук балтійця. Тримайся, бити тільки по цілі, тільки по мішені, попереджував кудрявий. Аврору знаєш? це подав клич Юхан. Приголомшені вогнем кулемета Сергія Ростовського матроса Полтавці, німецькі солдати, мов очманілі, кинулись від просіки на Балтійця, на нас. Карателі вже поруч. Одного чи двох можна штовхнути рукою, якщо ступити на три кроки вперед. Якась невідома сила. Охоплює свідомість Спираючись на праву ногу Я ступив на крок уперед на перемінцям. Так близько Ще не доводилося В них стріляти А всього десять років тому Ми гралися у війну Червоні атакували білих Бий Наша бере Ура Греміло у парку за коморами і за хлівами. А матері хитали головами. «Накличете ви на себе війну, хлопці!» І таки накликали справжню війну і справжніх ворогів. Четверо їх лежить біля наших ніг. Трохи отдалік за кілька кроків від Балтійці. Харкає кров'ю. Фашистський солдат З головою розтрощеною Прикладом шкідника І ще якась мить І солдат поцілив би У балтівця Та шкідник не І тепер Сашко стояв Наступивши карателеві На горлянку ногою Мов на плакаті Повний вогонь По фашистських гадах Дужий голос балтійці. «Ура! Братці, вперед!» – підхопив кудрявий. І сталося несподіване для противника – Три десятки автоматів і гвинтівок, два кулемети гаркнули на все горло. Підхоплена раптова мура рушила з місця вперед невеличка лава оборонців і, здавалось, тепер уже була непереможною ніяким ворогам. Німецькі солдати і айсерги, які прийшли по свиню, та ще й заробити гроші за кожного вбитого партизана більшовика, не утримались. Повернули назад і кинулись на втюки. Бою кінець вистояли. 7 лютого, п'ятнадцята година.